Kapittel 10 I Kyros, Persias konges tredje år, var det noe som ble åpenbart for Daniel, han som hadde fått navnet Belsasar. Og det var sant, og det var stor militær aktivitet. Og han forstod det, og han hadde forståelse av det han så. I de dagene tilbrakte jeg Daniel tre hele uker i sorg. Lekkert brød spiste ikke, og kjøtt og vin kom ikke i min munn og jeg gne meg overhodet ikke inn med olje før de tre hele ukene var til ende. Og på den 24. dagen i den første måneden, da jeg befant meg ved bredden av den store elven, det vil si Hidekel, da løftet jeg min øyne og så, og der var det en mann som var kledd i lin, med gull fra ufass, bent som belte om hoftene, og hans med var som krysolitt, og hans ansikt så ut som lyne, og hans øyne var som brennende fakler, og hans armer og stedet ved hans føtter var som blankpolert kobber å se til, og lyden av hans ord var som lyden av en folkemengde. Och jeg, Daniel, så syne, jeg alene. Men de mennene som var sammen med mig, de så ikke syne. Men en sterk skjelving falt over dem, så de flyktet och gjemte sig. Og jeg, jeg ble latt alene tilbake, slik att jeg så dette store syne. Og det var ingen kraft igjen i mig, og min verdighet ble forandret hos mig til ødeleggelse, Vi hade hadde ingen kraftig behold. Og jeg begynte å høre lyden av hans ord, og mens jeg hørte lyden av hans ord, falt jeg også i dyp søvn på mitt ansikt, med ansiktet mot jorden. Og se, det var en hånd som rørte ved mig og den ristet i mig flere ganger, så jeg kom opp på knærne og håndflatene, og han sa så til mig. Daniel, du høyt verdsatte man. «Forstå de ord som jeg taler til dig og stå oppreist der du sto, for nå har jeg blitt sendt til deg.» Og da han talte dette ordet til meg, sto jeg virkelig opp, skjelvende. Och han sa videre til meg, «Vær ikke redd, Daniel, for fra den første dagen, da du ga ditt hjerte til å forstå og ydmyke dig innenfor din Gud, er din ord blitt hørt, og jeg selv er kommet på grund av din ord. Men fyrsten over Persias kongerike sto meg imot i 21 dager.» Og se, Mikael, en av de fremste fyrstene kom for å hjelpe mig. og jeg for min del ble igjen der i nærheten av Persias konger. Og jeg er kommet for å la dig forstå vad som skal hende ditt folk i dagenes siste del, for det er enda et syn som gjelder de dager som skal komme. Mens han nå talte slike ord som disse til mig, hadde jeg vendt mitt ansikt mot jorden og var blitt stum. Og se, en som lignet menneskesønnene rørte ved mine lepper, og jeg begynte å åpne min munn og tale og si til ham som stod foran mig. «Min Herre, på grund av syne fikk jeg krampetrekninger i mitt indre, og hade ingen kraft i behåll. Så hvordan kunde min Herres tjener tale med min Herre? Og hva meg angår, så er til nå ingen kraft blitt væren i mig og det er slett ingen puste igjen i mig. Og han som av utseende var like et menneske av jord, begynte på nytt å røre ved meg og styrke mig. Så sa han, Varicke rädd, du högt värdesatt man. Måtte du ha fred. Var sterk, Ja, var stark. Och så snart han talte till mig, uppböd jag mina kröfter och till slut sa jag: "Låt min herre tale, för du har styrket mig." Han stadfärd för videre, "Vet du egentligen varför jag kommer till dig? Och nu skalla vända tillbaka för att kämpa mot Persias furste. När jag drar ut, se, då kommer också Hellas Fyrste. Jeg skal i midlertid fortelle deg de ting som er nedtegnet i sannhetens skrift, og det er som gir meg kraftig støtte i disse ting, unntatt Mikael, deres første.